Allah, Allah ve dugo veno stajnu ho nastogfuro anauzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu Međutim, prije nego što krenem ovu temu mislim da je isto vrijeme odnosno trenutak ili moment kad čovjek treba da vidi ili da se može dotakne aktuelnosti odnosno sadašnjice kroz koje je ili ovo naše društvo kroz prolazi. Nadaljima smo imali poznati ove aktuelnosti koje se dešavale i zbivale unazad jer ja nisam ovdje došao možda ima i vezela mjesec možda i više ček. Zato ga nismo na nisam imali priliku da mi se sigurno slušali na tu temu, ona i predavača i daje. Oni su se sigurno doticali tih tema odnosno odnosu što se koji su se zbivale unazad ovog mjeseca izvajali 3. Pa čak i ova situacija na Haitiju što je se desilo, što je koji se desio. I jedan od razloga jeste upravo Onaj, i ova tema koja je određena, upravo ta dešavanja koja se deša, koja se de, dogodila od Haitija pa do, recimo ona zadovu, prije nekih četiri-pijet dana, što se desilo sa našom braćom u Gornjoj Mauči. Kompletna, kompletna, znači, cijelokupna situacija koja se zbiva okolo nas, mi muslimani to razumijemo, to je kaderom od Allaha subhanahu wa ta'ala, i čovjek ne može ništa da kaže osim da se povinuje baš tom kader koju je Allah subhanahu tada učinio ništa se ne može dogoditi osim Allahovom volju međutim neka čovjek je uzrok da se možda neke stvari kreću ovim tokom ili nekim drugim tokom isto što je bitna stvar da se napomini Kuranske ajete koji su sada možda naj da kažemo izraženiji ili možda imaju najveće značenje ili naj najčešće bi se njih moglo inače i trebale sjećati a to su riječi Allaha subhanahu wa taala asa an takrahu ta wa huwa ta khairul lakum wa asa an tuhibba wa huwa sharul lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun kaže Allah subhanahu wa taala i nešto mrzite i prezirite a ono je lakum A na drugoj strani, kaže, vi nešto volite, a ono je, kaže, zlo po vas. Allah zna, a kaže, vi ne znate. Iz toga je neminovno i toliko bitna stvar da sva zbivanja koja se dešavaju okolo nas, da vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala, jer to je tako Allah odredio i nije moglo biti drugačije. Ono što je bitna stvar da čovjek kao vjernik mora da izlači povuke iz ovoga svega. Sve što se zbiva je kaderom ali često puta su ljudi uzroci, uzročnici. Ja, prije nego što opet počnem ovu temu, na koju smo onaj, se prilike obavezali večeras, moram spomenuti da situacija koja je u Evropi ili u okruženju u kome se mi nalazimo, kad krenemo od zabrane, kad krenemo od zabrane Munara u Švicarskoj, pa do današnjih, možda, razmišljanja u Francuskoj da zabrane feređu, da zabrane nikad muslimankama. To nešto nema govori. Međutim, vjerni kaže, opet vraća sve stvari Allahu. Ovo se može potumačiti da nevjernici već vide rezultate ovoga što se dešaje u svijetu, od ovoga što se dešaje u Evropi, ovoga što se dešaje trenutno i kod nas u Bosni, da su muslimani počeli da se bude, da su muslimani jednostavno počeli da se vraćaju vjeri. I najglavniji razlog toga jeste što su muslimani dobili slobodu. Ja često puta kažem, ova, ova demokratija zapadna ili ta evropska demokratija dobro je došla muslimanima, pogotovo na našim prostorima i pogotovo na našim prostorima koji smo živjeli u onom sistemu gdje su nam zabranili da budemo muslimani onakvi kakvi treba, onakvi kakvi smo danas kada smo upoznali kosmos. Mi smo mi spoznali kosmos i danas. Ova demokratija da kažemo otvorila vrata da danas muslimani prevode da danas muslimani pišu, da danas muslimani razumiju vjeru. I to njima negodi. I zato oni pokušavaju da prave pritiske I ne zaboravite, braći, ovo što se dešaje i ovo što se desilo u nas za dva ili tri dana. Nije ništa drugo do zastrašivanja muslimana i skret, skretanje od glavne teme i glavnog problema u BiH. Mi nismo problem u BiH. Musliman ne smije da bude problem. Musliman u miru mora da se ponaša i ne sumnem uopšte da većina muslimana možda neki pojedinac iskoči, da kažemo, iz tih tra, tračnica. Musliman mora da se ponaša onako kako je Allah subhanahu wa ta'la znači zapovidio. Mora da misli dobro i komšiji. Pa čak i ako, nije mus, ako komšija nije musliman, ne smije zanočiti, a da njegov komšija nema šta da jede. I u hadisu nije došlo, vi dobro znate muslimanu komšiji. E, uopšte komšiji. To su, to su islamske vrijednosti. I to nevjednici znaju. Druga stvar, kaže Allah u poslanik, salallahu islam, isto vama poznato, kada je Upitao, il kada je rekao poslanik sallallahu viselem, hajrun nas, ovo men hajrun nas, ovo kema kale sallallahu viselem, koji su, ko su najbolji ljudi? Kaže Allaho poslanik sallallahu viselem, enfa'o humrin nas. Kaže, oni koji su najkorisniji ljudima, opet nije rečeno muslimanima, evo, koji su najkorisniji ljudima. Opšte poznata stvar, poslanik sallallahu viselem, koji je zatekao staricu, koja je htjela da nosi drva, a ta drva bi obteretila tu staricu, Poslanik s.a.v. nije pitao jesi su ti muslimanka ili nisi muslimanka, nego je došao i prišao u njoj, kaže treba ti pomoći da ti pomognem. Na svijet način došao, pa je uzeo njene, njena drva i ponio do njene kuće. Pomogao toj starici. I upravo ovdje se ogleda ovaj hadis. Hairun nas, najbori ljudi su emfauhumle nas, oni koji su najkorisniji ljudima. Zato poslanik s.a.v. uzima drva od te starice da bi pomogao toj starici. Ona je mogla se, da kažemo, doći do svoje kuće sa tim drvima. Ali upravo poslanik s.a.v. hoće da pokaže primjerom šta je islam. Jer je došao poslanik s.a.v. da islam sprovede u dijelo da nam pokaže kako da mi djelujemo, kako da mi radimo u ovom okruženju, kako da se ponašamo na ovom dunjaluku. Zato ova starica kad je vidjela postupak nepoznatog čovjeka, kaže nemam para da ti platim ali kaže sine, mogu ti reći savjet. Pojavio se u našem društvu čovjek koji tvrdi za sebe da je poslanik od Allaha. Pa hoću da te posavjetujem da ga se paziš, a on se zove Muhammed ibn Abdullah. Kaže Muhammed s.a.w. Kaže ja sam Muhammed ibn Abdullah. Šta mislite kakav je? Šta je moglo da, da se desi u tom momentu? Nego da kaže ta žena subhanallah jel je znala u što je on pozivao pozivao u vjerovanju u Allaha wa i da je on uistinu od Allaha poslanik i ona kaže la ilaha ilaha. ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da se ti uistinu poslanik jedan još, još isto primjer neko će reći to je poslanik sallallahu alaihi sallam od Allaha pomognuti, jeste ali smo mi obavežni da slijedimo poslanika sallallahu alaihi sallam i da slijedimo ashabe Neću spominjati opet ashave primjere njihove. Mi smo puno toga naučili. Puno toga smo čitali. Ali ću spominjeti to, evo, spominjet ću e, neposredno unazad možda nekih par godina. Vi dobro znate, svi čuli ste za e, Muhammeda Ibnu salih ibn El Utajmina. Šejh El Utajmin, poznat. Šejh koji je umro nedavno, prije par godina. Rahmatullahi ta'ala aleyhi. Njegov primjer islaman. Malo je smješan, Ali je istinit, I je isto tako poučan. Toliko je bio skroman i toliko je bio skrušen, toliko je bio običan čovjek. Ali je ogroman čovjek bio u našim, i Allah je učinio da je u našim očima stvarno ogroman. I njegovo dijelo je pokazalo da je u istinu čovjek ogroman. Ali on sebe vidio u svojim očima malim, vidio se kad god pitali i govorili mu šeh, kaže nisam ja šeh, ja sam onaj koji traži znanje međutim ogroman alim za, ko, za koga je čitav umet na čitavoj zemljskoj kuli čuo međutim on sebe u svojim očima vidi kao čovjeka koji traži znanje i upravo onako kako je poslanik sallallahu alihi u sallam molio Allaha subhanahu wa ta'ala rabbi gospodaru Allahumme džalli fi ajnenje sagira o fi, o fi ajunin nasi kebira gospodaru čini me u mojim očima malim a u očima drugih ljudi učinu me velikim. S čime velikim? Sa dijelom, odnosno sa islamom. Sa mojim dijelom, s provođenjem islama u dijelo. I zato ovaj šeheh, rahmetullah i alejni, jedne prilike, za ovo hoću da kažem, onaj, da je malo i, možda i smiješno, nije htio da se vozi sa svojim šoferom, sa napucanim autom. Često, ili najčešće je išao na posao sa taksijem, sa običnim taksijem, sa taksistama ljudima koji apsolutno njih interesuje najviše da da kažemo tu opskrbu oni su skrbnici inače muš, muškarci su skrbnici oni su išli da ona za opskrbom i ti ljudi nisu poznavali ni sheha ni su poznavali nešto puno islamu ne znaju puno islamu i ovaj taksista kad je sheh Muhammed bin Salih Al-Uthaimin rahmetullahi ušao u taksi ovaj čovjek kad ga je pogledao starac jedan starac sa sjedom bradom onako da bi u toku puta da bi progovorio sa njim nešto I prije nego što mi progovorio, pitao ga je: "Ko ste vi? Kako se zovete?" Kaže: "Ja sam Salih, Ja sam Ali Muhammed ibn Salih al-Thaimin." A onaj taksista kaže, kaže: "Ja sam Ondabim Bas." Allah ga mi uopće desilo. Zbog čega je ovo se desilo? Čovjek je bio normalan. Bio je čovjek koji je spušten na na dunjan na zemlju. Gledao ovaj dunjanok normalnim normalno, znači normalnim pogledom je gledao ovaj dunjanok. Međutim, ovaj taksista kad je stvarno malo bolje se zagledao, jer je on njega poznavao, onda ga je bilo sramota što je, je rekao. Ali ovo govori jednu veliku stvar, govori da, govori da mi muslimani moramo biti obični ljudi, ali isto tako moramo da znamo da je naš put, put znanja. Taj čovjek je uzao put znanja u istinu, pa ga Allah ko nam tada uzikao na, na ove stepene. To su bili, da kažemo, sele, to su bili naši prijedhodnici. Ovdje je velika stvar gdje smo mi, kod smo mi pošli, ku smo mi krenuli. Ono što je evidentno u našem društvu, često puta muslimani ili braća kažu nama dajama, pod navodnim znacima, pitaju, kaže, gdje govorite malo o, o jedinstvu, braći? A onaj, muslimani su stvarno raštrkani, muslimani imaju problema, nemaju jedinstva, nemaju znači ona je, jedinstvene organizacije pod, pod kojom će ona jedinstveno da, kažem, nas, da nastupaju, da to bilo u gradu, da to bilo na nivou malo veće onaj, opštine, da bilo na nivou države, Da li bilo na nivou da kažemo regije jedne? Da bilo na nivou da kažemo najsvjetskom nivou? Teško je. Nemoguće, Haman skoro. A ona je zbog čega je nemoguće ujediniti ljude ovakve. Nemoguće je ujediniti zato što smo mi... Znači nije problem u islamu. Islam upravo i poziva ljude da budu jedno tijelo. I zato Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam objašnjava šta znači džemat i šta znači biti jedinstven. Kaže jednom ashabu, daj mi, ponesi mi ili dodaj mi taj jedan štab. Pa mu je dodao poslanik s.a.v. štab. I on je na oči ashaba uzio od štaba ga slomio. Ovo je vjerovite, onaj praktičan primjer šta znači džeman, šta znači jedinstvo muslimana. Pa je slomio taj jedan štab. Pa je mu tražio da ashaba daj mi dva štapa. Pa i ta dva štapa isto malo teže slomio. Teže nego što je slomio jedan štab. Pa je posle toga zatražio jedan onaj snop štapova. Pa je popred očima muslimana jazhaba htio da slomi taj snop štapova. Je li mogao slomiti? Nije mogao slomiti. I to je primjer džemata, i to je primjer muslimana. I hoće, ka... zato kaže jednu Allah ima al džemata. Allahove ruka kaže sa džematom. Mi to puno znamo, mi smo to puno čitali. I ovdje je veliki problem što muslimani dosta znaju. Što muslimani imaju puno informacija. Ali muslimani nisu razumijeli, nisu razumjeli znači suštinu, nisu razumjeli formu Islama, nisu su, suštinu Islama ona, razumijeli, odnosno formu su razumijeli, ali suštinu nisu razumjeli. Zašto nisu razumjeli? Imate bezbroj da kažemo razloga zašto nisu razumijeli? Vi dobro znate kad ulema govore o Kuranu, kad govore znači o Koranu, pa kažu, ja sam činim se spominjao ovde kod vas, kažu Ulema, ako čovjek tri dana ne uči Quran, kaže da mu se iz njegovog srca izvadi mudrost. Šta mislite čovjek koji nema mudrosti, kako će postupati na, na ovom dunjaluku? Često puta će čovjek reći ko biba bez glave? I da se tako ljudi ponašaju. Ko biba bez glave? Kad nemaju mudrosti, ne mogu, ne mogu se normalno i racionalno, racionalno da kažem, ponašati. Međutim, o Kur'anu smo govorili. U našem narodu, nažalost, naši bošnjaci broje hatme u toku života svoga kaže proučio pet ili ima pet, ima šest, ima 70 deset hatmi. To je ogromna stvar i velika stvar i molim Allah, da im je ne umanji nagradu od tih hatmi njihovi. Međutim, čemu služe hatme ako čovjek nije razumio šta su te hatme? Šta znači taj Koran? Ako on to na arapskom vijesku provučio, a nije na bosanskom vijesku provučio, ne može razumijeti vjeru. I zato ne može se ujediniti. I zato ne može razumijeti riječe i poslanika, ne mogu doći do njegovog srca. Kaže Allahovog poslanika, vama poznata, poznati hadiz, da će se židovi na 71 skupinu kršćani na 72 a muslimani na 73 skupine I zato kaže Allahu poslanici da nas znači svaku skupinu koja je skrenila sa puta sa puta poslanika, puta poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže svi će kaže u đehannemu kažu su jedne skupine osim skupine koja je na onome na čemu smo na čemu sam ja i moja a Koliko mi izučavamo Koran, da bi znali na čemu je bio poslanik s.a.v. Koliko mi izučavamo hadis, Allahov poslanika s.a.v. ili dijelo, ili život Allahov poslanika s.a.v. Kako ćemo mi biti modri? Kako ćemo znati da muslimani ne trebaju da se cijepaju? Odnosno da je poslanik s.a.v. upozorio da se muslimani cijepaju. I da muslimani moraju biti jedno tijelo, da moraju biti jedan, da kažemo, snop, koga ne mogu, ne mogu da kažem, ne mogu se igrati, a kamo li da slomi, da slomiju, neprijatelji muslimana i islama. Danas ih je puno. I dana danas što se dešaje to je zasigurno islamofobija. To se može reći, ja ću uvijek javno reći da je to islamofobija. Mako, makoliko medije opravdavali da to nije islamofobija. Jeste islamofobija. Ljudi se boje, odnosno Zapad se boji, Evropa se boje islama. Ne boje se muslimana, nažalost. Muslimani su slabi. Čak i oni muslimani, nažalost kažem, oni koji su shvatili vjeru, često puta Izađu ili skrenu ili siđu sa oni tračnica na kojima bi trebali da ostanu. Zbog čega? Opet kažem zbog čega? Zašto su razlozi? Šta su razlozi tome? Mnogo je tih razloga, opet kažem. Jedan od razloga jeste što mi se slabo družimo sa Koranom. I ne možemo, pogotovo ne družimo se sa Koranom da čitamo prevod, da znamo značenje Korana i da ne uđemo u grupu, u skupinu ljudi za koje je poslanik s.a.v. žalio se za, za koje će se Allah, poslanik sellem na suđim danu žaliti Rabbi inna kao mi tahadu hadel Kur'ana međura gospodaru moj narod je odbacio Kur'an na koga se odnose ove riječi odnose se, odnose se na svakoga onoga koji ne uči nikako Kur'an, odnose se na onoga koji uči Kur'an ali ne razmišlja o Kur'anu, Raz, odnosi se na onoga koji uči Kur'an, razmišlja o Kur'anu ali ne radi po Kur'anu. Na svakog se od, od, od tih odnosi odnosi će se riječ Allahovu poslanika s.a.v. na sudnjem danu riječima Allaha subhanahu wa ta'la rabbi inna kaumitahadu hadel Kur'anima džurad. Gospodar od moj narodi je odbacio Kur'an. Odbacivanje Kur'ana jeste da čovjek ga ne čita i kad čita da ne razmišlja o njemu. I kad čita i razmišlja o njemu a ne radi po njemu. Muslimani moraju rati po Kur'anu. A upravo Koran i poziva ljude, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala hoće da se, hoće nama hajr, hoće da se mi ujedinimo. I poslanik za sve praktično nam pokazuje da mi budemo jedinstvani, da mi budemo jedinstveni. Nije problem dijelovati u više organizacija, da mi budemo onaj oni koji će se natjecati u hajru. Međutim, problem je u nama kad mi napravimo jednu organizaciju ili napravimo se druga organizacija, oni budu neprijateli jedan drugom. Nije problem da imamo pet ili deset tahfiza Korana odnosno ovdje centara gdje će se učiti koran na pamet, ali da ti centri, da kažemo, sarađuju, da imaju zajedničke aktivnosti, da imaju natjecanja, da imaju nagrade, da imaju program izvođenje, nek se zove ovaj ovako ona onaj onako, da se oni poslije natječu, ko će više naučiti, jer mi, zato Allah kaže, fali dalike, fali te nafe, sila mu te nafe sun, kaže, pa zbog tog neka se natječu oni koji hoće da se natječu, natjecati u čemu? Natjecati, natjecati se u Hairu. Ne natjecati se u adavetu, u, u, adavet, u neprijateljstvu. I upravo vjerujte, zbog našej situacije zbog našeg stanja, u kome se mi danas postavljali nalazimo, dolazi nam u Sibeti, dolazi nam problemi. Ne moraju pasne problemi, dolazi, ali u Sibeti dolazi na opštem nivou. Na opštem nivou, kao što su evo, ovaj, u Haiti, u, ovaj, u zemlju te posljednje koji se desi To je opomena, odnosno kazna onima koji su se ogriješli o Allahovim naredmom. Vi dobro znate i onaj koji ne zna da je u Haitiju da je Haitij najpoznatija država po sihru. Po vraćanju. Po gatanju. Po sihru. A Allah smutala, znači je zabranio sihr i onaj ko se bavi sihrom, on je automatski izašao iz vjere. On je nevjernik. I zato kada ljudi pređu u granicu Allah ga kazni. I zato Allah kaže Omae sabeku mi musibetin febima kesebete i dikom Sve što vas je desilo od musibeta, to su djela ruku vaši. Musibeta kad se čovjek podesi, znači to su djela znači naših ruku. Mi smo to zaslužili. I zato kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je se desilo ono što se desilo na Uhudu. I dobro znate šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Keifaj yuflehu qaumun hasa rasuluhum?" Kako će uspjeti jedan narod Pogriješio se naredbi poslanika sallallahu alejhi ve Ne može jedan narod uspjeti ogriješiti u naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jesu oni ashabi koji me koji mi je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi na brdu koje se zove Tel. Ne smijete siniti sa tog brda. U tom značenju dva rivajata imaju dvije predaje. Kaže jedna predaja kaže Allahov poslanik sallallahu kada bi vidjeli da nam psi trgaju naša tijela, ne smijete napustiti to brdo. Drugi nivad kaže, kada bi vidjeli da ptice piju naše oči, da kopaju naše oči, da smo, znači, svi dole mrtvi i da dolaze ptice da nam, da nam kopaju oči, da nas jedu, vi ne smijete ostaviti to vrdo. Međutim, ono što je problem i boljka našeg ummeta, jeste upravo malo. Zato Allahov poslanik s.a.v. kaže, nijedan ummet nije bio, a da nije imao iskušenje. A iskušenje ovog ummeta, moga ummeta, kaže Allahov poslanik s.a.v., je mal. i imetak, novac, ovce, krave. To je taj mal. Pogotovo novac najviše mi danas najviše radimo sa tim novcem. I zato kažu ova, ova skupina, samo nekolicina od njih je ostala. Kada su vidjeli da muslimane napreduju, da su potirali nevijernike, kažu plijen. Hajmo i mi da sakupljamo taj plijen. Zaboravili su, odnosno, nisu htjeli da se vrate na one riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Ne smijete napustiti to brdo. Zato Halid ibn Walid rahmet, <coughs> u to vrijeme, znači mušlik vidio je da su oni sišli sa tog brda i tu nekolicinu malu, a shaba je porazio, poubijavio ih je pa je došao muslimanima sa leđa i to je sve kaderom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kaže ulema da Allah nije kaznio one koji su bili na uhodu Kao ljudi bi imali razloga da griješe da griješe i da se nadaju pobjedi. Za to Allah nije dao, zato većina voleme kažu da je na ugodu bila bio poraz Smimana. 70 preko 70 je ubijeno, preko 100 ranjeno. Mušici Jesu po otišli, vratili se, polako su otišli. Jesu su Smimani za njima išli. Ali u konačnici oni su pobjedili. Zbog čega su pobjedili? upravo zbog grijeha koji su učinili kojih su učinili znači nekolicina ashaba zato Allah odnosno Allah subhanahu wa taala kaže onaj baš pravdajući onu grupu muslimana koji nisu zaslužili taj, da kažemo taj poraz ili tu te te gubitke kaže Allah subhanahu wa taala itako fitneten la tusiba illa alladine zalamu minkum bojte se ili čuvajte se iskušenja koji neće zadesiti samo one među vama koji su zaslužili Kada pitnali, kada Musibet dođe, on obuhvati, znači, ona, i one koji su zaradili i zaslužili i one koji nisu zaslužili. I ovo je opomena nama, ne bili se mi opametili. <laughs> opomena onima koji dolaze posle one generacije, to smo mi, i opomena onima koji će doći posle nas. Ne bili pameti, došli. Znači, Allah će, subhanu wa ta'la, grije sankcionisati i kazniti. Izatullah kaže: "Omen sabakum min musibatin fabima kasabat aydikum". Koliko mi danas imamo problema u našim porodicama? Koliko mi danas imamo problema u našim ženama? Koliko naše žene imaju problema u samim nama? Koliko mi danas imamo problema sa našim djecom? Koliko mi danas imamo problema sa našim roditeljima? Koliko mi danas imamo problema sa našim komšijama? Zbog čega? "Omen sabakum min musibatin fabima kasabat aydikum". Sve što vas zadesi od musibeta To su dijela ruku vaših. To su djela ruku naših. Sve to Allah kaže u drugom ajetu, vlaher al-fesadu fil berri ul-bahri, bima kesebe tejdi nas. Pojavio se nered na kopnu i na moru. Bima kesebe tejdi nas, zbog onoga što su ljudske ruke zaslužile. I zato mi moramo biti svjesni ovih stvari i ne smijemo griješiti svjesno i ne zaboravite za svaki svjestan grijeh u kome musliman ustrajava. Viće kažnjeni, Da li bio kažnjen u porodici? Da li bio kažnjen u svome zdravlju? Da li bio kažnjen u imetku i na imaštini? Da li bio kažnjen od strane državi? Da li bio kažnjen, od... možemo nabrajati? Zbog čega? Zato što čovjek znači, koji ustrajava u grijehu, on će biti kažnjen. A ako zadeši onoga koji nije zaslužio kazna, nikako je neće moći protumačiti sebi, niti doživjeti, doživjeti kao kaznu nego će zasigurno znati da je to iskušenje od Allaha. Često puta čovjek bude u skupini ljudi koji su kažnjeni, ali on nije zaslužio. Kao što se desilo u poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, i ovo je skupina sahaba koji nisu zaslužili kaznu. Oni je nisu zaslu... nikako doživjeli kao kaznu, oni su je doživjeli kao iskušenje koje Allah s.a.a. poslao muslimanima. A zbog čega je Allah poslao iskušenje? Njima zato što su ovi pogriješili, zbog grijeha drugi. I nikako se drugačije ne može razumijeti ova, ova, ova situacija. Čovjek će reći, mi nismo meleki, ne možemo, mi moramo griješiti, mi griješimo. Jeste upravo kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Kulubeni adem hataun, uhajru hataine tebu abun. Svi su sinovi ademovi griješnici. I nije se zaustavio na tome griješnici, ja ću griješiti pa domili je Ne, nego uhajru hataine tebu abun. Kaže, najbolji su griješnici oni koji se kaju koji činite tauba zato kaže Allah subhanahu wa taala za one koji činite taubu. وما كان الله ليؤذب ليؤذبكم وأنت فيهم وبرش سبحانه وتعالى مصطليكم محمد صلى الله عليه وسلم كже neće vas Allah liwadhiba, kažnjavati dok se ti između njima, dok se ti sa njima. to je bilo za njima, poslanika sa haba, sa se odnosilo. وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون Niti će je Allah kažnjavati one koji će doći poslije tebe. Lohum jes takfirun. A oni kaže čine obu, čine istikvar. Koji istikvar čini? Čine istikvar riječima ili stvarno srcem čine istikvar. I riječima i srcem. Da li su se upotpunule četiri, četiri uvjeta ili četiri šarta da naša, naš istikvar bude u, u, u okvirima propi, propisan ili propisa od islama, od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li naš istikvar ima da je naše srce zaigralo i osjetilo tu, da kažemo, krivnju? Da li je naš jezik izgovorio gospodara o prostimi? I da li je čovjek zanijetio da neće se vratiti na taj grijeh, da neće ustrajavati na tom grijehu? I ono četvrto, ako je nešto uzeo od ljudi, da je iz momenta vratio. Za taj istikvar kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Uma kanallahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. je Allah kažnjavati. Biće zaštićeni od od koga? Biće zaštićeni od svakoga i od ove države i odovi, da kažemo koji su se možda okomili na muslimane i od onih koji, za koje mi znamo i za one za koje mi ne znamo. Bićemo zaštićeni kada Uma kanallahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun. je Allah kažnjavati. وهم يستغفرون أونسى كيو الله سبحانه وتعالى كيو سساوهم شرطوهم إذا تو الله سبحانه وتعالى أبسوه ويأبنكا غنيشنكا الذين فعلوا فاهيشة أو ظلم أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفروا ذنوب إذ الله ولم يسروا على ما فعلواهم وهم يألكم ووو والله يقولون سبي يقولون وما يقولون ومورا سواكي مسلمان دائما نأوموا I ovo je ono zbog čega nas Allah subhanahu wa ta'ala znači kažnjava ili ne kažnjava. Vjernik musliman mora biti drugačiji od običnih, odnosno vjernik grešnik mora se razgojati od običnog grešnika. Jer Allah opisuje kako? Onaj koji učini grijeh ili se ogriješi prema sebi, prvo što se sjeti Allaha, pa kaže zatraže oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. A kaže ko će oprostiti grijehe do Allaha subhanahu wa ta'ala? I treće svojstvo, volim ju siru alamathalu, bohumi alamun, i ne ustrajavaju u tom grijehu, a znaju da je grije. Mi smo tom pričali. Nije problem da čovjek nekad obnovi stvari, jer kada smo trafi, dekir, fejna, dikra, temfel, mu'minim. Često puta mi ovo slušamo, ali opomena ili dikra ili ta napomena koristi vjernicima. U koristi vjernicima. Ako nama bude koristilo, to smo, ušli smo kategoriju vjernicima. Jer upravo, kako kaže <clears throat> on, uh, Allah subhanu ta'la fejna fe dikratem ful mu'minin ti napomeni i opomeni, pomenja ta opomena će koristiti vjernicima. Jer čovjek je zaboravan. I zato i zove, i nosi to ime insan, od riječi nesi, od zabora I zato mi moramo se nekad napominjati i opominjati i ponavljati stvari ne bili se u Da kaže muzalo u naše srce, ne u naše, naše mozgovi mi dosta toga nosimo, je, tog tog znanja imamo puno, ali treba razumjeti i treba na, da kažeamo na dijelu pokazati.